Apa bangunan pertama yang ada di atas muka bumi? Maka Allah memberikan jawaban dalam Al-Quran Inna awwala bayti wudi' alin nasi lalladzi bibakkata mubarakah Bangunan pertama yang ada di atas muka bumi Adalah bangunan yang ada di kota Bakkah Nama lainnya Makkah Nama lainnya Ummul Qura itu adalah Al Masjidul Haram. Kemudian Nabi SAW ditanya, "Apa bangunan kedua di atas muka bumi?" Bangunan kedua yang ada di atas muka bumi adalah Al Baitul Muqaddas. Nama lainnya adalah Baitul Maqdis, yaitu yang ada di Palestina. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram" Di kota Makkah Al-Mukarramah Ilal Masjid Al-Aqsa Yang ada di Palestina 13 tahun lamanya di kota Makkah Al-Mukarramah Nabi tidak ada membangun masjid Tapi ketika pindah di Yathrib 8 hari 8 malam Perjalanan panjang mengendarai unta panas terik Sampailah dia bersama Sayyidina Abu Bakar ini sedik Ke sebuah negeri bernama Quba Nabi sampai hari Senin Nabi menginap di Quba empat hari empat malam. Malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat. Selama empat malam itu berdiri satu masjid. Itulah masjid pertama yang didirikan di luar kota Makkah Al-Mukarramah. Setelah Masjidil aqsa di Palestina, masjid yang pertama adalah masjid Quba. Bangunan pertama yang didirikan di atas muka bumi, masjid. Bangunan pertama yang dibuat setelah pindah, Masjid Dan bangunan pertama Yang mendatangkan barokah Adalah masjid Oleh sebab itu kalau kantor ingin berkah Komplek perkantoran Hendaklah yang pertama Dibangun masjid Oleh sebab itu Sultan-Sultan Melayu Ketika mereka mulai menambatkan Perahunya di sebuah pantai Yang pertama mereka dirikan Adalah masjid Hari ini kita melihat Sejarah-sejarah mana istana Hancur Dipukul ombak Dimpas gelombang Dimakan rayap Lekang Karena panas Lapuk Karena hujan Tapi masjid Masih tetap tegak berdiri Ini pelajaran penting Manusia akan mati Dimakan cacing tanah Tapi yang kekal abadi adalah Masjid Menunjukkan orang Islam Mesti kaya raya Karena yang bisa membangun masjid Hanya orang kaya yang kaya dengan hartanya, mana Man masjidan? Siapa yang membangun masjid? Mana mislahu baitan filjannah? Maka Allah sudah membangunkan untuknya satu tempat dalam surga. Mana Man masjidan? Siapa yang membangun masjid dengan hartanya, titik pilu keringatnya? Mana mislahu baitan filjannah? Dibangunkan untuknya satu tempat dalam surga. Tapi Allah adil. Bagaimana dengan orang miskin yang tak bisa membangun masjid? Man sallaa 12 rakaat. Ah. Siapa yang salat sunat 12 rakaat pada yaum wal lail, Sehari malam. Siang 12 jam, malam 12 jam, dia tekaksanakan salat 12 raka'an 2 raka'an sebelum subuh, 4 raka'an sebelum zuhur, 2 raka'an setelah zuhur, 2 raka'an setelah maghrib, 2 raka'an setelah isya. 12 raka'an salat rawatib qabliyah ba'diyah muakkad setelah salat fardu sebelum salat fardu. Bapa Allah mithlahu baitan fil jannah Allah juga membangunkan untuknya satu tempat dalam surga manusia mati meninggalkan dunia rumah yang besar diwarisi oleh anak-anak diambil oleh istri mungkin dia akan merikah dengan laki-laki yang lain berapa banyak orang membangun rumah tapi dia tak pernah menempati rumah itu berapa banyak orang membeli mobil kendaraan mahal tapi dia tak pernah menaikinya berapa banyak pencari rezeki tapi rezekinya dinikmati orang lain perlu dipikirkan sejenak at tafakkur sa'a berpikir sesaat khairun min qiyami lebih baik daripada beribadah sepanjang malam orang beriman berpikir sesaat yang hari ini beribadah banyak ibadahnya khusyuk dia tapi setelah mati akan putus idzamatal insan dalam seorang muslim insan kalau manusia mati inqata' putus amalnya tapi ada yang tetap mengalir sadaqotun jariyah tanah yang pernah dia wakapkan untuk masjid yang tak sanggup memberikan tanah semen yang tak sanggup berikan semen batu bata pasir kerikil sekecil apapun kontribusi kita akan ditunjukkan Allah fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah sebesar biji sawi pun akan ditunjukkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang bisa dengan hartanya pakai harta tapi ada orang yang tak punya harta tapi dia juga punya kontribusi terhadap masjid siapa itu? orang yang dititipkan Allah jabatan, amanah, kekuasaan pakailah untuk menegakkan agama Allah agama Allah tidak perlu dibela Allah tidak perlu ditolong huwal aziz, Allah ma'a perkasa huwal jabbar, Allah ma'a kuasa kita mendirikan masjid bukan untuk menolong Allah Andai kita punya jabatan Tak pernah sekalipun dipakai untuk menolong Allah Allah tidak perlu kita Allah maha perkasa Allah maha kuasa Kita menolong agama Allah Hakikatnya untuk menolong diri kita Intan surullah Kalau kau tolong agama Allah Yang surkum Allah akan menolong kamu Pada saat kaki tidak dapat tegak berdiri Tak ada yang bisa menolong Yau ma ya firul marumin aki orang akan lari dari saudara kandungnya wa ummihi wa abi lari dari ibunya lari dari ayahnya wa sahibatihi wa bani lari dari istrinya lari dari suaminya anak-anak tak bisa menolong likulimri imminhum yau ma idin sha'nun yoni maka pada saat itu yang bisa menolong hanya amal, amal, amal. Salah satu amal yang kekal abadi adalah membangun masjid. Hari ini, ibu-ibu yang datang sholat jumat, sampaikan kepada anak-anakmu pulang dari sholat jumat. Ini katakan, Nak, kau mesti kaya anakku. Kau mesti punya banyak uang dengan cara yang halal. Aku mati. Kau akan membangun masjid, nak maka amalnya akan mengalir walaupun kita sudah mati meninggalkan dunia. Hari ini bapak-bapak yang sholat pada sholat jumat perdana di masjid kebanggaan orang Batam, orang Kepulauan Riau, orang Sumatera, orang Indonesia megah tegak berdiri sebagai orang Batam, sebagai orang Kepulauan, sebagai orang Sumatera, sebagai orang Republik Indonesia. Kita bangga. Dapat tegak berdiri di atas muka bumi Allah Masjid tempat menyembah Mengagungkan Memuliakan Allah Tapi jangan bangga sesaat Kalau sampai satu waktu saja kosong Masjid Tidak ada solat berjamaah zuhur, Asar Masa genting Siang Maghrib banyak orang datang Subuh Tak ada yang datang Istahwadat alaikimus syaitin Satu kampung Satu negeri Sudah dikuasai oleh syaitan Oleh sebab itu Maka ini salat kita laksanakan menurut tuntunan Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam